Samaan aikaan oli saapuvilla muutamia, jotka kertoivat hänelle niistä galilealaisista, joiden veren pilatus oli sekoittanut heidän uhriensa vereen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisemmät kuin kaikki muut galilealaiset, koska he saivat kärsiä tämän? Eivät olleet. Sanon minä teille, mutta te tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. Taikka ne 18, jotka saivat surmansa, kun torni Siloassa kaatui heidän päällensä, luuletteko, että he olivat syyllisemmät kuin kaikki muut ihmiset, jotka asuvat Jerusalemissa? Eivät olleet, sanon minä teille. Mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. Ja hän puhui tämän vertauksen. Eräällä miehellä oli viikunapuu istutettuna viinitarhassaan, ja hän tuli etsimään hedelmää siitä, mutta ei löytänyt. Niin hän sanoi viinitarhurille, katso, kolmena vuotena minä olen käynyt etsimässä hedelmää, Tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaan se pois, mitä varten se vielä maata laajuttaa. Mutta tämä vastasi ja sanoi hänelle, Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi, sillä aikaa minä kuokin ja lannoitan maan sen ympäriltä. Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää, mutta jos ei, niin hakkaa se pois. Ja hän oli opettamassa eräässä synagogassa sapattina. Ja katso, siellä oli nainen, jossa oli ollut heikkouden henki 18 vuotta, ja hän oli koukistunut ja täydelleen kykenemätön oikaisemaan itseänsä. Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luoksensa ja sanoi hänelle, Nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Ja pani kätensä hänen päälleen, ja heti hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa. Mutta synagogan esimies, joka närkästyi siitä, että Jeesus paransi sapattina, rupesi puhumaan ja sanoi kansalle. Kuusi päivää on, joina tulee työtä tehdä. Tulkaa siis niinä päivinä parannuttamaan itseänne. Älkääkä sapatin päivänä. Mutta Herra vastasi hänelle ja sanoi, te ulkokullatut, eikö jokainen teistä sapattina päästä härkäänsä tai aasiansa seimestä ja vie sitä juomaan? Ja tätä naista, joka on Abrahamin tytär ja jota saatana on pitänyt sidottuna, katso jo 18 vuotta, tätäkö ei olisi pitänyt päästä siitä siteestä, Sapatin päivänä. Ja hänen näin sanoessaan kaikki hänen vastustajansa häpesivät, ja kaikki kansa iloitsi kaikista niistä ihmeellisistä teoista, joita hän teki.